Călătorii în clar obscur Pista 13 După intonarea imnului național al Japoniei, filarmonica din Kyoto a executat preludiul la Die Meisterzinger von Nürnberg de Richard Wagner și rapsodia pentru orchestră de Yuzo Toyama. Congresul a fost deschis oficial de profesor Saiki Misihima, secretar general al Comitetului Național de Organizare. Cuvântările de bun venit au fost rostite de profesor Akura Nakajima, președintele Congresului al 23 lea de oftalmologie, și profesor Jules François, președintele Consiliului Internațional de Oftalmologie. A urmat mesajul de felicitări al Alteței sale imperiale Prințul de Coroana Akihito, și felicitările reprezentanților tuturor continentelor și ale Organizației Mondiale a Sănătății. Numeroase telegrame de felicitare au fost adresate Congresului de diferite asociații medicale și științifice din lumea întreagă. La sfârșitul ședinței, conform tradiției, s-a remis medalia Gonin, celui mai strălucit oftalmolog contemporan, care în acest an a fost considerat profesor Norman Ashton de la Londra. Două teme principale au fost discutate, imunologia oculară și epiteliul pigmentar al retinei. Prima temă a oferit prilejul să se treacă în revistă un domeniu vast de cercetare, care evoluează extrem de rapid. Oftalmologii s-au referit în special la inflamații și la transplantele de viscere oculare, corneie, cristalin, corp vitros, etc., a doua temă a prilejuit o punere la punct completă a cunoștințelor pe care le avem astăzi asupra epiteliului pigmentar al retinei, sesut important al cărui rol în producerea degenerescențelor retiniene este insuficient studiat și, deci, insuficient cunoscut. Apoi toate s-au precipitat. Cum spuneam la început, mese rotunde pe șapte subiecte, comunicări, seminarii, discuții particulare, simpozioanele Organizației Internaționale pentru Lupta Contra Trahomului, adunarea Organizației Mondiale Contra Cecității, dezbateri pe tema neuropatiilor optice, etc., etc. Și m-am trezit la 20 mai 1978, la ora 13, în Palatul Congreselor din Kyoto, la ceremonia de închidere. Despre celelalte nu mă încumet să scriu. Am văzut și templele Mio Shinji sau Shunji cu picturi impresionante. Reținusem chiar că stilul se numește Sumie, ceea ce, după cum înțelesem eu, înseamnă pensula înmuiată în tuș, iar numele lui Sesu, ca personalitate marcantă, l-am auzit repetat nu odată. Am văzut și un spectacol de teatru tradițional care m-a tulburat, lipsindu-mi însă cred suficiente elemente pentru a mi-l putea apropia. Și alte, multe, asemenea ieșiri din patul lui Procust al unui program draconic Ele nu-mi permit însă să depășesc nivelul enumerării La altceva însă nu pot renunța Am câștigat un cuvânt M-am auzit strigat sensei Ceea ce înseamnă și învățător, și dascăl, și medic Oricum cineva căruia îi te adresezi cu stimă, cu afecțiune, cu încredere Aceasta a fost prima experiență cea de-a doua s-a legat nemijlocit de călătoria în China. În drumul meu către țară, am acceptat invitația de a rămâne câteva zile la Beijing pentru a vizita orașul și împrejurimile sale. După drumul de la aeroportul internațional până în capitală, am parcurs centrul orașului pentru o primă orientare. Trebuie să recunosc că pregătirea mea pentru asemenea întâlnire era deficitară câteva pagini literare destul de vechi pentru a mai putea avea o funcție importantă, câteva cărți de călătorii, unele povestiri, toate la un loc însumându-se într-un sistem de date care mă nemulțumea. De aici poate nerăbdarea și curiozitatea care au marcat prima mea oprire în Republica Populară Chineză. Este evident, în ultimii 30 de ani, China s-a schimbat mai intens și mai profund decât în secole ale istoriei sale. De aceea, nu este propriu să vorbesc despre o recunoaștere a Chinei, ci trebuia negreșit să formuleze ideea cunoașterii. Desigur, proiectul meu era în mare parte utopic. Ce poți afla și înțelege în câteva zile? Cu atât mai mult cu cât, mai mult ca sigur, timpul dedicat aspectelor medicale va fi precumpănitor. Și totuși, era un prim contact direct, nemijlocit, superior oricăror lecturi. Nu puteam uita că China este cât un continent, cu o întindere cât Europa întreagă și cu o populație de peste un miliard de locuitori. Nu mi se părea nimic anormal că vechii chinezi, ca și greci antici, situau țara lor în centrul lumii. După o primă plimbare, drumurile m-au dus direct către un așezământ medical. Din acest punct de vedere, aveam câteva informații mai vechi privind districtul Joutong din China de Est, Știam că are 1.650.000 de locuitori și că i s-a acordat calificativul de district model în planificarea nașterilor și, în general, în organizarea asistenței medicale. Mai fusesem informat că în 1949 erau în district două spitale și 610 medici particulari, iar după 25 de ani numărul medicilor a crescut la 1797 și al muncitorilor sanitar la 2516. Medicilor li se spunea desculți, medici cu picioarele goale, ei luând parte și la alte activități nemedicale, cum ar fi muncile agricole în diverse brigăzi de producție. Țăranii erau sub regim medical cooperatist brigăzile de producție, contribuind la fondul pentru spitale în care se tratează toate bolile, în afară de cancer și anumite cazuri speciale. Ei plăteau o anumită sumă de bani care le dădea dreptul să fie consultați de medici și să primească medicamente și îngrijire gratuite. Deci, în ziua de 29 mai 1978, am vizitat spitalul Chung Nang Pin, situat în centrul Beijingului. Am fost primit de profesorul dr. Chang Xiaolu, oftalmolog și director adjunct al spitalului. Din cele 600 de paturi cu care este înzestrat spitalul, 112 erau rezervate bolnavilor de ochi. Este secția de oftalmologie condusă chiar de profesorul Chang Xiaolu, care servește și ca bază de învățământ, fiind clinica de oftalmologie a Institutului de Medicină 2 al Universității din Beijing. După protocolul de rigoare, foarte cald de altfel, am și cules primele date. În spitalul Chung-Nangpin se consultă zilnic aproximativ 3.000 de bolnavi, dintre care 800-1.000 sunt bolnavi de ochi. În secție lucrează 50 de oftalmologi. Misiunea spitalului, după spusele profesorului Chang, este de a trata bolile de ochi, de a le preveni și de a forma cadrele de specialitate necesare. Prima impresie, dincolo de ordinea și curățenia desăvârșite. Tratamentul și profilaxia bolilor de ochi, se fac îmbinând medicina tradițională chineză cu cele mai noi realizări ale medicinii europene și americane. Serviciul de oftalmologie al spitalului, îmi spunea profesorul, este utilat încă la nivelul anilor 1963-1965 și sălile de operație sunt departe de a atinge dotarea și înfățișarea unei săli de operații moderne. Acest lucru ne mulțumește, dar avem toate datele să credem că în curând Vom fi competitivi și din punctul de vedere al bazei. Aflu astăzi că această credință a devenit realitate. Nu lipsea însă nimic din cele necesare pentru a asigura o asistență chirurgicală de mare ținută. Apoi au urmat faptele. Mi s-a demonstrat o operație de glaucom, una de dezlipire de retină și o operație de cataractă. În toate cazurile, în locul anesteziei convenționale s-a practicat acupunctura. Medicii chinezi au renunțat, se pare, aproape complet la anestezia clasică, înlocuind-o cu acupunctura. Datorită acestei tehnici, medicina chineză a făcut un mare salt înainte. Avantajele acupuncturii sunt multiple. În primul rând, se evită reacțiile defavorabile. Vărsături, colaps, cardiac, alergii. Aflu că la un număr de 400.000 de cazuri, nu s-a înregistrat niciun accident Niciun fenomen secundar, nicio complicație postoperatorie. Acupunctura nu introduce în organism nicio substanță chimică și cât durează analgezia, creierul își păstrează toate activitățile. O teorie a acupuncturii nu s-a putut elabora, dar într-o zi se va face și acest lucru, îmi spunea profesorul Chang Xiaolu. Înțeleg că în insensibilizarea prin acupunctură, chirurgul își adaptează încetul cu încetul gesturile de operator după reacția pacientului. Și astfel, în operațiile pe ochi și îndeoseb pentru corectarea strabismului, bolnavul călăuzește mai ușor pe operator decât dacă ar fi fost anesteziat clasic. Când se pătrunde cu acul într-un punct cardinal, bolnavul trebuie să aibă patru senzații. O înțepătură neplăcută, o greutate dureroasă și o furnicătură, o genă musculară locală. La începutul experimentării tehnicii, acupunctorul lăsa acele plantate într-unul sau mai multe puncte cardinale, însă cele patru senzații se estompau rapid. Dacă însă se imprima acestora o anume mișcare, cele patru senzații persistă. Pentru aceasta este de ajuns fie să răsucești tot timpul acele cu degetul, fie să le imprime o ușoară trepidație printr-un curent electric de slabă intensitate. În general, Insensibilitatea se instalează după 20-30 de minute și durează 12 ore. Era impresionant. Bolnavului de glaucom, la cărui operație am asistat, i s-a practicat un iridencleizis executat corect și sub o anestezie perfectă. Am părăsit sala de operație și am fost condus prin saloanele de bolnavi. Mi-au fost prezentați mulți pacienți suferind de glaucom, numeroase dezlipiri de retină, cataracte, uveite și trahom. Pentru depistarea și controlul bolnavilor de glaucom folosesc ca și noi tonometrizările sistematice. Cu o justificată mândrie descopăr că se cunosc lucrările oftalmologilor români în această problemă, iar profesorul Chang Xiaolu m-a rugat să arăt cum este organizată în țara noastră lupta contra glaucomului și la ce rezultate am ajuns. În sala de conferință a clinicii, timp de mai bine de o oră, am discutat această problemă ca și despre strabism, miopie, trahom și alte boli oculare. La aceste discuții au luat parte câțiva oftalmologi francezi, belgieni, pakistanezi și bineînțeles chinezi, prezenți în acel moment în clinică. La întrebarea pusă de un coleg francez dacă strabismul se poate vindeca prin acupunctură, așa cum se pretinde, Profesorul Chang Xiaolu a răspuns, nu, se practică acupunctura în strabism doar pentru a opera bolnavul. Eu eram curios să aflu de la ce vârstă se operează aici strabismul și am primit un răspuns ferm, de la 6-8 ani. Îmi amintesc că m-am simțit dator să arăt că noi operăm copiii strabici de regulă între 2-4 ani, înainte de definitivarea vederii binoculare, strabismul reprezentând în ultima analiză o tulburare a vederii binoculare. De altfel, Comisia Strabismului de pe lângă OMS consideră această perioadă ca fiind cea mai propice pentru tratamentul chirurgical al bolii. S-a ridicat apoi o problemă care m-a absorbit integral ca vechi combatant în domeniu și de ce n-aș recunoaște ca unul care am obținut succese notabile în această direcție, Trahomul. În această imensă țară există încă regiuni întregi bântuite de flagelul Trahomului și se fac mari eforturi pentru eradicarea bolii am arătat că la noi în țară, de aproximativ 10-12 ani, nu s-a mai înregistrat niciun caz nou de trahom. Lucrările oftalmologilor români, prin contribuțiile aduse la cunoașterea acestei boli, alături de măsurile luate de partid și de organele de stat privind bunăstarea populației și ridicarea standardului de viață, au permis eradicarea acestei boli în Republica Socialistă România. Descoperirea în 1963 a virusului boli de către trei savanți chinezi, Tang, Chang Saolu și Wang, a fundamentat într-un anumit sens cercetările mele privind vaccinoterapia trahomului. Am socotit că se impunea să aduc un recunoscător omagiu acestor savanți chinezi și am făcut acest lucru cu mare plăcere. În legătură cu descoperirea virusului trahomului, profesorul Chang Saolu, ne-a informat că cei trei savanți chinezi au realizat această mare descoperire chiar în laboratoarele spitalului Chung Nangpin, în incinta căruia ne aflam. A fost un moment emoționant, cu strângeri de mână, îmbrățișări și promisiuni de a menține și întreține legăturile de prietenie tradiționale între țările și popoarele noastre. Cât privește stadiul actual al cercetării științifice, între 18-31 martie în acela an a fost convocată Conferința Națională Asupra Științelor, care și-a desfășurat lucrările în Palatul Adunării Poporului, sub cele mai înalte auspicii. Au participat la această conferință 6.000 de delegați, cea mai tânără fiind o fată de 22 de ani și cel mai vârstnic un profesor octogenar de geologie. S-a fixat ca țel modernizarea până la sfârșitul secolului 20, a agriculturii, industriei, apărării naționale, științelor și tehnicii, acțiuni care vor face din China un puternic stat socialist modern. Și călătoria mea prin China, asemenea celei din Japonia, poartă impropriu un asemenea nume. Nu poate fi vorba de o călătorie autentică. Pentru așa ceva îți trebuie pregătire și timp. Iar eu n-aveam nici una, nici alta. Desigur, am văzut și marele zid și am înțeles pe viu de cât efort, de cât sacrificiu este în stare un popor pentru a-și apăra ființa spirituală, cultura, civilizația proprie, libertatea și suveranitatea. Am vizitat și instituții, dar și case particulare. Am fost plimbat prin câteva dintre impresionantele parcuri ale capitalei. Cam atât căci marea majoritate a timpului, de altfel atât de scurt, am petrecut-o în mediul medical și în discuții profesionale. Marcat de aceste incitante noi cunoștințe, de ce mi-a relevat Japonia și China, cu precădere din punct de vedere medical, gândul m-a purtat către cele ale mele, către preocupările și grijile mai vechi și mai noi. Pe drumul întoarcerii am ajuns să depă în alt fir al vieții și muncii mele, dar mecanismul nu funcționează chiar atât de simplu și direct. Impresionat de cele văzute și trăite, m-am trezit întâi confruntat cu o altă problematică. Printre atâtea idei care circulă, există și unele care au devenit bun comun, întru totul acceptate, însușite și difuzate de gândirea contemporană. Iar dintre acestea, una se impune și meditației mele din acest moment. Datorită implicațiilor ei, orostesc cu aceeași stăruință economiștii, politicienii, savanții și chiar filozofii indiferent de concepțiile lor asupra vieții sau de țara în care trăiesc. Care anume? Simplu, iar ar putea fi formulată astfel. În clipa de față, știința constituie un factor hotărător pentru dezvoltarea producției și a progresului societății umane. În sistemul complex al vieții actuale, limbajul curent apelează la nenumărați termeni pentru a desemna fenomenele majore cu care este confruntată lumea contemporană. Se vorbește despre subdezvoltare, dar și despre supradezvoltare, Despre decalajul economic, despre opulență care coexistă cu sărăcia totală. Despre accesul discriminatoriu la tehnologia avansată ca și despre furtul de inteligență. Despre criză și efectele ei. Despre marile probleme ale maselor, dar și despre condiția umană. Despre independență și suveranitate. Despre neamestec întreburile interne. Despre dialog. Și, în primul rând, despre pace. Firește, lista chestiunilor spinoase și la ordinea zilei poate continua, incluzând redistribuirea materiilor prime, ca și revizuirea condițiilor de corelație a acestora, acceptabilă de o potrivă pentru părțile interesate, despre instaurarea unei noi ordine economice la nivel mondial și alte idei la fel de vitale. Pe de o parte, nevoia de ordine planetară. Pe de alta, sporirea contradicțiilor izvorâte din faptul că nicio soluție nu mai este posibilă astăzi, numai pe plan regional, acutizează pregnant fenomenele. Cineva grăbit, care ar arunca o privire superficială asupra acestui pachet de întrebări cheie și de neliniști, ar putea exclama cu nedumerire. Ei și, ce legătură au toate acestea cu știința? Și în ultima instanță, ce legătură au cu mine? Ce rost are conexiunea propusă inițial? Nu este doar o speculație teoretică? Riposta este un nu categoric, pentru că totul a intrat în joc. De la clasicele cercetări ale naturii la cibernetică și la ultimele experiențe făcute în spațiul cosmic, care au profunde consecințe pentru viața terestră. Mai este oare nevoie să adaug că știința este implicată în vastul și complicatul proces economic mondial? Și încă în întregime, nu doar prin unele ramuri, așa cum greșit s-ar crede, tot dintr-o privire superficială. Nu doar fizica, chimia și matematica transferate de drept în viața noastră de toate zilele, ci toate problemele privindu-l pe om au fost studiate și continuă să fie abordate cu febrilitate, de la studiul nutriției, ignorat până de una zi, la acela al plantelor. Ba mai mult, investigațiile au pătruns în lumea materială până la limitele acesteia prin cercetările genetice și ale fizicii nucleare. Aceasta este de fapt adevărata dimensiunea problemei, din care decurg imperativele lumii contemporane, care au provocat efervescența la care asistăm, precum și fireștile temeri și îngrijorări. Este oare nevoie să mai motivez cum se înscrie condiția mea de medic, de cetățean, de om, de știință, în întregul sistem problematic? Că ne aflăm la o mare răscruce este absolut limpede. Dar să nu se creadă cumva că, folosind limbajul acesta, o fac pentru a acredita o idee nerealistă, dramatizant-pesimistă despre prezent și cu atât mai mult despre viitor. Eu cred mai degrabă că omul, care în planul istoriei și-a creat sieși probleme, rezolvându-le însă până în cele din urmă, va fi în stare să le găsească soluții și celor de azi. Omul care s-a biruit pe sine, cum ar spune poetul, va face să triumfe rațiunea și binele. Eu cred în raționalitatea propriei noastre existențe și în progres. Avem motive pentru a spera și a fi încrezători. Așa încât, deși ne găsim la o mare răspântie, drumul spre care ne vom îndrepta și va fi acela care ne va purta spre mai bine, spre mai frumos, va fi drumul nostru uman, potrivit naturii pe care o avem, deși cu aspirațiile care ne dau avânt și nădejdi. Mă gândeam la consensul general asupra rolului hotărător al științei și tehnologiei în viața contemporană a popoarelor. Simțeam nevoia acestor reveniri. Dacă în nicio altă perioadă istorică știința și tehnologia nu au avut o influență atât de directă asupra existenței de toate zilele, nu înseamnă că acești doi factori de progres au fost mai puțin decisivi de-a lungul istoriei omului, chiar asupra modificărilor fundamentale. Mă întrebam chiar dacă nu cumva ținând seama de etapele dezvoltării umanității, descoperirea focului, bunăoară, nu a fost oare un salt tot atât de spectaculos ca teoria cuantică a lui Max Planck, ca atezele relativității formulate de Einstein sau cunoașterea și stăpânirea dezagregării atomului? Nota distinctă a epocii noastre constă, cred, tocmai în amploarea cercetărilor științifice, a rezultatelor de gând din acestea, Ritmul în care se continuă investigațiile și noile posibilități de a le pune în practică într-un răstim cât mai scurt. Toate fenomenele acestea, cuprinse în sfera revoluției tehnico-științifice, ne uimesc deseori, dar ne și descumpănesc. Important este cum le cunoaștem, cum le stăpânim. Altfel spus, în ce mod ne implicăm fiecare dintre noi în momentul pe care îl trăim. A suda vorbind îmi pare o acțiune lipsită de scop. Mi se pare firesc să cred că aflatul întreabă devine tot atât de dăunător ca și atitudinea de spectator, adică de a sta cu mâinile încrucișate, și aceasta mai ales în știință prin faptul că vorbăria tinde să camufleze lipsurile și erorile multiplicându-le. Dar atunci, care este principiul demn de a fi adoptat și în ce constau opțiunile? Și prima și a doua întrebare decurg din însăși noțiunea de revoluție. Să adopți noul cu un sufletire calm și cu pricepere și să fugi de tot ce e perimat. Revoluția tehnico-științifică este o realitate istorică. Aceasta presupune să fim conștienți de faptul că am lăsat mult în urmă revoluția industrială a secolului al XVII-lea și prima perioadă a mașinismului, că timpurile noastre se află sub altă zodie ce ne obligă să regândim totul, pornind nu de la premisele vechi, ci de la datele noi, întrucât altele sunt și realitățile care au survenit între timp. Numai așa vom putea să ne potrivim ceasul cu ritmul accelerat al revoluției tehnico-științifice pe care o trăim. Și iată m-a ajuns la una din problemele cheie cu care m-am confruntat nu odată în munca mea, anume cum să ne adaptăm la un proces de un asemenea dinamism. Din fericire constat că nu există un dezechilibru dramatic între puterea ce ne-o conferă știința și mișloacele care ne stau la îndemână pentru a o pune în slujba propriei fericiri. Ceea ce ni se impune este reeducarea noastră și însușirea unei noi optici, fiindcă tehnologia cea mai perfecționată nu dă cuvenitele roade când oamenii nu se simt încaapți de a o lua realmente în stăpânire. În desele mele călătorii prin lume și prin țară am întâlnit o multitudine de aspecte care m-au invitat firesc la analiză inclusiv ceea ce am numit întâlnirea mea cu China și Japonia. Printre acestea, evident, mă refer la cele legate de știință, am primit provocarea structurilor de cercetare și ale școlii, indiferent de gradul ei, ale instruirii permanente. Există astăzi o modă verbală care ilustrează felul cum pot fi alterate unele noțiuni. Oricărui lucru, cât de neînsemnat, îi se atribuie, cred că uneori cu multă grabă și ușurință, atributul de științific, când de fapt, el nu cere decât un strop de simț practic întâlnit oricând și oriunde. Se pierde din vedere, cred, un adevăr arhiștiut. Pe omul dedicat științei îl feresc de ridicol numai înfăptuirile creatoare. Mulți se întreabă și pe bună dreptate, sunt de ajuns cunoștințele științifice și tehnologice? Sau mai există și alte dimensiuni care intră în ecuație, ca de pildă valorile etice, pentru a da un singur exemplu? Sunt justificate asemenea neclarități ca și altele pe care le zămislesc, iar unul dintre răspunsurile imperios necesare sună astfel. Cine vrea să dispună de o tehnologie și o știință cât mai bine puse la punct, are nevoie, în primul rând, de specialiști și de centre de cercetare la nivelul cerințelor mondiale. Și așa am ajuns la unul dintre gândurile mele cele mai dragi. Am dorit un institut de cercetări oftalmologice. Formula institut trebuia luată în sensul cel mai general, adică nu mă ducea mintea la un anume tip de organizare, ori numai la unul singur. Practic, aspiram la o formă de organizare care să conecteze toate capacitățile și strădaniile depuse de cercetare în domeniul oftalmologiei, oricum s-ar numia. Visam un nucleu care să concentreze talentul și priceperea medicilor și cercetătorilor români în această specialitate, care să fie și centru metodologic și loc de confruntări creatoare. Cu mulți, foarte mulți ani în urmă, încă din epoca Clujului, am încolțise ideea. Pe urmă, am avut prilejul să o șlefuiesc, comparând-o cu cele văzute în lume. De altfel, și vizitele mele în China și Japonia, în Iran și Canada, etc., aveau printre altele și un asemenea obiectiv, studiul comparat. Înființarea unui institut de cercetări oftalmologice fusese la un moment dat iminentă, căci se emisese dispoziția de a fi creat. De unde concluzia că pentru a răspunde prompt și eficient revoluției tehnice și științifice se impune, ca și în cercetarea științifică, la fel ca în oricare alt domeniu, să se realizeze structuri adecvate și capabile să stimuleze și să întrețină creația. Știam și eu, ca toți ceilalți, că istoria științei consemnează diferite cazuri, când cercetătorii, luptând cu greutăți individuale sau general sociale și folosindu-se de mijloace modeste de lucru, au ajuns totuși la rezultate nebănuite nici măcar de ei înșiși și aceste rezultate au revoluționat știința la momentul respectiv. În toate aceste situații, banul nu a jucat niciun rol sau oricum nu a reprezentat condiția sinecvanon. A fost înlocuit de inteligența cercetătorului și, în primul rând, de pasiunea și capacitatea lui de a se dărui fără precupețire muncii. Firește, m a ferit să cad în extrema cealaltă, să înlătur complet factorul material, dar nu cumva extrapolarea lui devine premisa comodității? Un alt gând care m-a tulburat o dată și care revine cu insistență este exodul inteligenței. Aici lucrurile par a se complica oarecum. Îmi amintesc că fenomenul nu este insolit în istorie și nu este o invenție a secolului XX. Aurul cenușiu a fost dintotdeauna la mare preț. Un rege antic era dispus să plătească oricât ca să aibă la curtea sa pe un vestit geometru. Se pare că elinii nu-i prețuiau unde ajuns pe cei care se ocupau cu știința. În schimb, artiștii și în mod special filozofii stârneau mai marilor zilei un imens interes. Când o cetate izbutea să ademenească un filozof aparținând unei așezări rivale, fie acoperindu-l cu daruri, fie oblăduindu-l, în cazul în care se certase cu ai săi, jubila ca după o bătălie câștigată cu armele împotriva dușmanului. În timpul renașterii, cetățile italiene își disputau atât de vehement artiștii de mare renume, încât ajungeau până la ciocnire armate. Iar un geniu ca Leonardo da Vinci, care era specialist și în fortificații, a lucrat un răstimp pentru regele Franței. Fiecare prinț, duce sau conte avea la curtea lui sumedenie de agenți meniți să-i atragă pe cei mai reputați creatori. Papa nu s-a lăsat nici cel mai prejos. Era vaișa mar de cel care ar fi îndrăznit să-i fure un arhitect sau un pictor, angajați cu nespuse eforturi. Oare cei mâna pe acești oameni zestrați să se pună când în slujba unui stăpân, când în a altuia? Îmi amintesc cele spuse de benvenuto Cellini într-una dintre mărturisirile sale, citez. Am vărsat lacrimi, amintindu-mi cât de bine o duceam la Paris, în slujba acelui minunat rege francisc. În timp ce acolo totul îmi mergea din plin, aici, la Florența, nota noastră, îmi lipsea totul, închei citatul.